Mattiðu sörgvöðspjall, 5. kapli Þegar Jésús sá mannfjöldan gekk hann upp á fjallið. Þar settist hann og lærisveinarans komu til hans. Þá hófann að kenna þeim og sagði Sælir eru fátækir í anda því að þeirra er ríki. Sælir eru sirkjendur því að þeir munu hugga þeir verða. Sælir eru hófærir því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og fyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu sattir verða. Sælir eru miskunsamir því að þeim mun miskun verða. Sælir eru hjartarreinir því að þeir munu guð sjá. Sælir eru friðflýtjendur því að þeir munu guðspörn kallaðir verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætissakir, því að þeirra er ríki Sæl eru þér þá er menn smána yður, ofsækja og ljúa á yður öllu yllu mínvegna. Gleðjist og fagnið því að launiðar eru mýkil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámenina sem voru á undanýður. Þér eru salt jarðar. Ef saltið dognar, með hverju á að selta það. Það er þá til einskis nýtt, menn fleja því og tróða undir fótum. Þér eruð ljós heimsins, borg sem á fjallistendur færi ekki duðlist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikjær heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góðu verki og vegsami föður sem er á himnum. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið en að Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segi ég yður, þar til himinn og jörð líða undir lok mun ekki einn smá stafur eða staf krókur falla úr lögmálinu uns allt er komið fram.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 Þegar við heyrt að sagt var við forfeðurna, þú skalt ekki morð fremja. Sá sem morð fremur skal svara til saka fyrir dómi. En ég segi yður, hver sem reyðist bróður sínum skal svara til saka fyrir dómi. Sá sem hrakirðir bróður sinn skal svara til saka fyrir ráðinu og hver sem svífirðir hann hefur unnið til eldsvítis. Sjertu því að færa fórn þína á altarið og minnist þess þar að bróður þinn hefur eitthvað á mótið þér, þá skaltu skilja gjöfð þína eftir fyrir framan altarið, fara fyrst og sættast við bróður þinn, koma síðan og færa fórn þína. Vertu skjótur til sáta við andstæðing á meðan þú ert enn á vegi með honum, til þess að hann seljið þig ekki dómaranum í hendur og dómarinn þjóninum og þér verði varpað í fangelsi. Sannlega segi ég þér, eigi munn þú komast út þaðan fyrir en þú hefur borgað síðasta eiri. Þér að við heyrt að sagt var, þú skalt ekki dríja hór, en ég segi yður, Hver sem horfir á konu í gyrndarhug hefur þegar dríkt hór með henni í hjarta sínu. Ef hægra augaðitt tælir þig til fals, þá rýfðað úr og kasta frá þér. Betra er þér að einn leimaðina glatist en öllum líkamaðinum verði kastað í helvíti. Ef hægri hönd þín tælir þig til fals, þá sníðana af og kasta frá þér. Betra er þér að einn lýmaðinna glatist en allur líkamiðin fari til helvítis. Þá var og sagt, sá sem skilur við konu sína skal gef henni skilnaðarbréf. En ég segi yður, hver sem skilur við konu sína nema fyrir hórsök verður til þess að hún drýjir hór. Og sá sem gengur að eiga fráskilda konu drýjir hór. Enn hafið þér heyrt að sagt var við forfeðurna, þú skalt ekki vinna ranganeið en halda skaltu eigða þína við drottinn. En ég segi yður að þér eigið alls ekkið að sverja, hvorki við heiminin því að hann er hásæti guðs, né við jörðina því hún er skör fóta hans, né við Jerusalem því hún er borg hins mikla konungs. Og eigi skaltu sverja við höfuði því að þú getur ekki gert eitt hár hvít eða svart. En þegar þér talið sé já eðar já og nei sé nei. Það sem umfram er kemur frá hennum vonda. Þegar við heyrt að sagt var auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, en ég segi yður, rísið ekki gegn þeim sem gerir yður mein, nei, Sláu einhverð þig á hægri kinn þá bjóð honum einnig hina. Og vilji einhverð þreita lög við þig og hafa af þér kirtildin, gef honum eftir yfirhafnina líka. Og neyði einhverð þig með sér eina mílu, þá far með honum tvær. Gef þeim sem byður þig og snú ekki baki við þeim sem vill fá lánhjáðir. Þegar við þeirta sagt var, Þú skalt elska náungaðinn og hata óvindinn, en ég segi yður, elskið óvini og byggjið fyrir þeim sem ofsækja yður. Þannig síni þér að þér eruð börn föður á himnum er lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta þótt þér elski þá sem yður elska hver laun eigi þér fyrir það gera ekki tollheimtumenn hið sama og hvað er það þótt þér heilsið bræðrumiðar og systrum einum það gera jafnvel heiðnir menn verið því fullkominn eins og faðir viðar himneskur er fullkominn